Hej och frid och välkomna hit idag. Vi ska börja på sjungens sjunga en sång, nummer 15 i segertonde. Vi står upp, för det är en sång till vår Gud. Nummer 15, Så Välkomna hit. Så får man komma när man, när man kan under den där timmen. Så kommer du kvart över sju så är det inte för sent. Utan du är välkommen. Klockan sju, klockan tolv, klockan sjutton och klockan tjugo. Och så fortsätter det så. Med lite, lite andra tider. Men ni får titta. Ta ett sånt här mötesblad. Så är ni välkomna på bön. Ja, det var det jag skulle säga. Sen har vi och musikanter här idag och så spelar det, eh, Maggan och Jan Olof eh, som spelar och sen ska vi få sång av Mia Kindervåg och Jonas ska spela lite och själv heter jag Ulrika tack Rud. vi ska be för mötet ska vi göra tack Jesus för den här stunden heligande tack att du är här här är hjälp oss att vara öppna inför det du vill ha sagt att du vill in särskilt idag. Tack för ditt ord Och tack för ditt hjärtas pulslag Tack för att du ber för oss Och tack att vi får nalkas dig Och be till dig Jesus Välsigna oss var och en den här stunden Och möt var och en som är här idag Och som även lyssnar på radion Var med oss du, Amen eh, Min son kom fram här, Lukas och han tycker vi ska be att, att Isor ska komma idag för han har varit ledig så länge och det var väldigt bra det var en bra bön vi ska, vi ska se om han kommer idag vi kanske inte ens behövde be om det vi får se vad som händer men innan dess, för söndagsskolan börjar idag eh, så ska vi få se om vi har vad ska jag säga så jag inte säger fel. Jo, vi har en, en man här i församlingen som heter Roland och han är en sån här man som man kan lita på i och torrt. Och så har han det samma intresset som jag har. Att det är viktigt att barnen också får höra om Jesus. Varsågod Roland. Hej på er. Ni var med ganska bra idag. Kolla vad jag har. Sån här har inte ni. Eller hur? Va? Så snabb som den här. Son har inte ni. Det är bara jag som har den. Oh. Asså, har ni också en sån? En röd? Ja, men min är ju blå. Ja, min är blå. Och så, lyssna. i den. Det i den. Det har inte ni. Alltså, din pappa har en med motor i. Aha. Okej. Okay. Ja, men min pappa har mycket större än din. Ja, visst. Och den går snabbare i våran bil. Ja, det gör den. Känner ni igen sånt sån prat? Ja. Vad ja, Alltså, men hemma låter det lite mer så här. Ja, vilken level är du i? Ja, jag kommer på karta fyra i dörr tre faktiskt. Var ja, är du någonstans? Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad de pratar om, men det är en tävling i alla fall på något vis ja ah, det är väl något sånt där dataspel eller så låter det så här ah, ah, pats, det är min, det är min, det är min, här ska jag sitta här ska jag vara det är min stor, jag ska sitta närmast räcke och så säger han nej, det, det såg jag före dig jag skulle vara först här och så håller de på så, fast hemma kanske det är mer så att jag vill sitta närmast mamma jag vet inte vad det betyder riktigt men så, så. det är inte unikt för, för barn det här att säga på det här viset det gör vi även vi vuxna. Eller hur, ungt barn? istället så att även föräldrarna, mamma och pappa, säger så här ibland. Han kanske inte riktigt lika. Men vet, Jesus han var lite arg en gång. För då hade de varit ute och gått lärjungarna här. Och så sa men hör ni vad har ni gått och diskuterat för någonting? Här nu på vägen, på vägen hem. Ja, så skämdes de lite lärjungarna faktiskt. För då, då sa de, ja, men vi diskuterar faktiskt vem som är bäst och störst av oss. Jaha kan man vara störst och bäst i, i Guds rike eller hur är det ah, då, och då sa Jesus till, ja, men det är faktiskt så, den som är störst av er han kan ta emot mig precis som ett barn gör så sa han ah, och då tycker man, det borde de ha lärt sig någonting av de här lärjungarna men nej då då är det två stycken ändå som går där och, och pratar och diskuterar ha, jag ska sitta närmast Jesus ja. hmm. jag ska ha platsen närmast Jesus jag undrar vad man ska göra för att hamna där Ja, tänker, vi vuxna är också lite konstiga faktiskt Att vi diskuterar så Men vi kanske har en tävlan i oss Men då sa Jesus där också Ja, den som, jag kan inte bestämma vem av er som får sitta närmast mig För det har inte jag makt att göra, sa Jesus Det vet inte jag vem som är bestämt i det Men jag vet en sak, att den som är störst är den andres tjänare eller den som är slav, sa han. Mm. Till den andra. Och då kan man fundera, jag vad betyder det då? Slav, då tänker vi att ha härligt att ha en slav hemma, va, kanske. Va, som bara fi som fixar köket och fixar maten och skönt, va En sån skulle alla behöva ha. Ja, jag tror inte han menar så riktigt faktiskt. Man ska tjäna med det man är bra på. Så ska det vara. Och alla är ju inte bra på allting. Men, men alla är bra på någonting. Så är det. Och ibland tror jag det låter olika. Pojkare menar där att de jämför sig med varandra. Tjejer kanske också gör det. Men de säger så här: Åh, vad fint du ritar. Jag kan inte alls rita så. Alltså nu är jag väldigt generell så. Men det lite grann så är det tror jag. De, men det man är duktig på Det vill Gud använda oss till Och då är det upp till oss andra Att se till att den personen får göra det Så inte jag som inte kan rita Säger jag, jag ska rita i alla fall Fast jag inte kan va? Det blir ju bra Det är bättre att den som kan det får göra det Vi behöver alla varandra Alla har någonting att ge va? Mm. Och vi behöver alla varandra Det vill jag säga nu tror jag vi kommer att få ett bönesvar. Ja. För får barnen gå på söndagsskolan. Vi ska ta upp en kollekt. En kollekt betyder att vi samlar in pengar till kyrkan. För den verksamhet som vi jobbar med här. Um, till det verk som Gud vill göra i stan. Och vi får förhoppningsvis vara ett redskap för honom. Vi ska sjunga sången 280. 280. Och så tar vi upp en kollekt. Efter det så ska vi föra sång av Maria Kinderbog. Jag ska börja med att sjunga en sång som är en uppmuntrande sång, kan man säga. Det är inte alltid lätt här i livet. Vi går ju alla igenom perioder av svårigheter och perioder av glädje. Men den här är en uppmuntran om att vi får vara Jesu armar. Och sen fortsätter vi med att sjunga en sång som är mer än en, en bön till Jesus- Kan du inte orka kämpa mer? Om du inte får falla i Jesu armar I vem armar ska du då falla i? I stormarnas land Har du famlat efter en skyddande hand Om du inte Har vi har varit ute och jassat i snökaos. <laughs> För någon vecka sedan så, när det började snö ordentligt så är det ju så här då att um, man tror ju att man kan ta bilen som vanligt. Eller det ska man ju alltid göra. Och det gjorde jag. Tog bilen och skulle iväg. Och det var bara att jag var väl kanske lika som många flera andra före plodbilar och allt det här. Så det var ett kaos och jag skulle över Kyrkbron där. Det var absolut nästan omöjligt att ta mig över. Men jag kom över. Sen när jag åkte tillbaka uppifrån, ut på området, så, över bron igen, så var det väldigt lätt att ta sig fram. För plötsligt så hade plogbilen, någon underbar plogare hade varit där och röjt undan. Och det gick så otroligt lätt att ta sig fram. Och vad har det här med dagen att göra? <laughs> jo, vet du, att det är så här. När, när, man, när man är så här, man brukar gå... I, i tankar om predikningar så är det ofta bilder man får när man är ute. Och då säger, det här, yes, så här, det här är ju rena rama, den bönen. För bönen är egentligen en vägröjare. Och den här plogaren, han behövde som gjorde det, han behövde ju en plog för att få bort snön. Som var hinder för oss andra att ta sig fram. Och bedjarna, de är liksom, de här Plö, plöjarna som använder bönen som verktyg och plogar undan röjer bort så att det ska gå att bereda väg för människor till Jesus. Vi är vägröjare som bedjare. Och det här det tyckte jag var en ganska enkel och bra illustration på vad vi ska göra nu för den här månaden januari så har vi ju satt liksom bönen lite mer, ja det har vi alltid i fokus, men vi ska bedja på ett annat sätt, vi ska göra det lite annorlunda. Och vi håller på kanske lite längre än vi har, kanske en vecka, men nu är det tre veckor hela januari. Och varför det är då? Jo, därför att vi vet ju som kristna att bön är bra, det är väldigt bra, och vi kan gärna prata om bön och vi kan liksom sådär, det gör vi. Men att gå till handling, vi ber ju, både mer och mindre, lite olika så här. Men jag tror att, att, får vi tag i det här, att göra det till en vana kanske. Då ska ni få se att det börjar hända saker. Det är ju till och med så här att i kris, då... Och blir det ju väldigt många, så till och med icke-troende, som börjar börja be. Man går till kyrkan, man söker upp människor och kan du be för mig? Och många gånger på, på, på det jobb jag hade en gång i världen så var det, kom de ju till mig och sa så här, du, som har, du som är online, kan inte du? Och så, ja, och så bara ett sätt att säga, be för mig. Därför att man visste att det finns någonting där. I krissituationen så vet man att det finns en kraftkälla som är högre än jag själv. Man måste få tag i den. Och det är inte så konstigt. Samtidigt har bön varit en, någonting som har blivit väldigt, vad ska man säga, lite, lite ja, missförstått. Många gånger så kan, så kan vi tänka så här att ja, fy, jag har hört tala om det är bön, det är tråkigt. Usch, tråkigt. Och för vad jobbigt det är. Usch, så är det bönemöte. Ja, ja, ja. Ja, då går... Ja, ja åh, är det fika i kyrkan? Ja, men kommer jag. Liksom, bön har inte liksom... Det känns, känns liksom lite nedåt på något vis. Och det där är, tror jag är en, en tankemönster mera än att det är någonting jag har prövat? Har jag verkligen prövat? Så nu tänkte jag så här att För att göra det här lite mer intressant Så tänkte jag så här Nu ska jag fråga en av de äldsta i församlingen Vad bön kan vara för den personen Så ska ni få höra Nu ska jag bara fråga Anna här Jag vet att hon är en av de äldsta här Jag ser det Anna Nu ska du få berätta Brukar du be? Ja Ja, säger hon Ber du ofta? Ja, det gör jag Hur ofta då? Ja, varje dag förstås, hela dagarna jag <laughs> Hela dagarna går jag bedjande ja, Hur länge har du gjort att få ha kontakt med Gud? Hur länge har du hållit det på med det? Ett sätt att umgås ett... med Gud ja, Ett sätt att umgås med du... Men du är, ju, du är ju ensam hemma, är du ensam då? Om du har ingen man du, nu, han är Petrus är då. Och... Ja, men jag är ju inte ensam när jag har Jesus Känner du dig inte ensam? Nej. <laughs> Underbart. <laughs> Hur länge har du vett då? Hur länge har jag du hållit på? Har, jag kan säga ifrån tidiga ungdomsår det har blev frälst. Men som barn så var jag ju barnabön också. Gud som har. Men det, man måste ju komma till ett avgörande. Det går ju inte att vara neutral utan man måste ju ta ställning antingen för eller emot. Och då tog jag emot Jesus och, ja. Och sen dess har du hållit på med Är det något du rekommenderar? Ja, verkligen. Hur gammal är du? Jag är långt kommer. Jag väntar att Jesus ska komma. Okej, det är bra. Då ska jag fråga det var, det var alltså en äldre. Nu ska vi säga någon yngre här. Det finns inte så många här i närheten, men jag ser den här. Han är inte så gammal. Alfonso heter han. Hej Alfonso. Vad vet du om bön? Brukar du be? Ja, det brukar jag. Bön är ett sätt att omgås med Gud och kunna kommunicera, Men det händer ju saker även när man ber. Är det inte tråkigt då? Mm, nej. Inte om man verkligen förstår vad det innebär. Har du bett hela ditt liv? Mm, som liten badade väl Gud som avgör. Sen så när jag blev lite äldre blev det mer som att man rabblade Men sen förstod jag att Gud inte... Att bönen ska komma från hjärtat. Så. Får du någon svar då? Ja. Är du säker? Ja. Hur kan du veta det? Ja Jag ser vad som händer om jag till exempel ber att jag skulle kunna få vittna för en kompis. Kanske jag får göra det nästa dag. Berätta. Ja. Vad skulle du säga till både unga och gamla? Är det någonting att hålla på med? Ja, verkligen. <laughs> <laughs> Hur gammal är du då? Får man fråga det? 16. 16. Ja. Ja. Det är olika. En, en, åt, en över 90 och en som är 16. Och ändå så säger man att fortsätt bed. Bed. Men det är märkligt. Att Anna som har varit hållit på med det i hela sitt liv säger fortsätt. Man umgås med Gud. Man får vara med Gud. Jag är aldrig ensam. Nej, jag är aldrig ensam. Det är för att Herren finns där hela tiden. Det här är, därför är bönen på något sätt kan man säga en livsstil mera än att det är, en, en, det är ingen pro, programpunkt eller någon rutin eller någon ritual eller något som är obligatoriskt som man måste hålla på med. Det är alltså som att andas. Gud är ju i oss. Det är i honom vi lever. Det är i honom vi rör oss och det är i honom vi är till, säger, står det i apostelgärningarna. Gud, alltså, det är därför det är för att vi är skapade att vara i gemenskap med Herren. Vi är skapade att leva med honom. Därför är bönen den mest naturliga som finns. Och jag skulle så önska att vi fick smak på det här, att fatta att bönen är inte tråkigt. Det här tankemönstret, det, det behöver vi plocka bort. För det är en underbar gemenskap med Herren, att få vara tillsammans med honom. Nu skulle du få slå upp i sångboken, och det skulle du få längst bak i sångboken här. Så, så står det lite olika saker och Nästan vid permen här så finns det en bön. Och det här är från Matteus 6, 9-13 i Bibeln. Men eftersom alla inte har Bibeln med sig men alla har en sångbok framför sig så tänkte jag då är det lämpligt, lämpligt att vi tar om sångboken idag. Och då står det så här. Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Halleluja. Den här jag vet att ni kan den allihop. Och nu är det här 1917 års översättning, för på något vis så är det så att den sitter liksom med bak i huvudet någonstans, för oss alla. Jag vet inte hur det kommer sig, men väldigt svårt att lära sig något nytt. men så där är den. Och då finns det i den här bönen riktlinjer för vad bön är. För vet du, det här var alltså den rekommendation som Jesus sa till sina lärjungar. Så här ska ni be. Och vad är det då som är så viktigt med det? Så här ska ni be, och varför skulle vi be? Var det så viktigt att vi skulle be? Ja, det var en befallning inifrån Herren. Och därför så är det väldigt bra att titta på den här, hur den ser ut, den här bönen, tycker jag. Det handlar nämligen om att vi får gå tillbaka ända till skapelsen för att förstå varför det är så viktigt att vi ska be. Ända till skapelsen får vi gå för att förstå att det här, att det här är ingenting som vi bara tar, tar hur som helst. För Gud skapade nämligen oss att vara hans avbilder. Han skapade att vi skulle leva med honom. Och då var det så här att han hade bestämt, det är Guds ordning, att människan skulle vara den som skulle utföra hans gärningar på jorden. Ja, det var Guds ordning. Vi fick planeten jorden för att vi människor skulle leva här. Och Gud, han använde alltså människan till att det som skedde på jorden. Det var Guds tanke, det var Guds plan. Och jag är inte det som säger det här, utan det här har Gud sagt, hans ordning. Men nu, vad händer det ju så att, att Adam och Eva föll, syndafallet kom in och skilde människan från Gud och det var därför så tappade människan sin makt och sin, sin förmåga att, att styra då gör Gud någonting vad gör han då Jo, hur ska jag få tillbaka min skapelse hur ska jag få tillbaka dem som jag har skapat att leva i närheten av mig att leva Sänder han sin son Jesus Kristus Han sänder Jesus Han tar initiativet själv och Kommer ner hit till jorden För ett syfte För ett syfte kommer Jesus ner hit till jorden Att återlösa människorna till Gud När Jesus sitter på korset När han står, sitter där Har tagit på sig vår synd Då säger han det är fullbordat Och så dör han då, tar han, då bryter han syndens makt, dödens makt, satans makt över människan. Och så gör han en väg för oss människor att få komma in till Guds härlighet igen. Som vi var skapade att leva. Och för, där är det. Han avklädde välderna och makterna och förvisade dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och då står det så här i kolosserbrevet 3 Ni har iklätt er idag den nya människan och förnyas till rätt kunskap och, och blir en avbild av er skapare Och i kolosserbrevet 1 och 14 I honom är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder Andra korinterbrevet 3 och 18 Och vi som är avtäckt ansikte skådar herrens härlighet som i en spegel Vi förvandlas till ett och samma bild från härlighet till härlighet det sker genom herrens ande. Den som har tagit emot Jesus till frälsning, vad är det då? Jo, här händer någonting. Då plötsligt kommer vi in i det förhållande som Gud hade tänkt att vi skulle leva i. Och vad blir det då? Jo, vi blir igen Guds representanter här på jorden. Återpresenterar. Representerar. Re det betyder återpresenterar. Presenterar. Igen får vi alltså presentera Gud här på jorden. Och då använder alltså Jesus oss människor till det som ska ske här på jorden. Förstår du då bönens dimension i det hela? Det är ju det här det handlar om. Vi ber därför att vi har fått den här auktoriteten att härifrån jorden sända upp. Våra böner till Herren för att Guds vilja ska få ske. Halleluja. priset var Jesus. Och hur ska vi då be? Ja, så här säger Jesus. Den tillkommer, ja den är redan här då. Sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill faden ha. Gud är ande och det som tillber honom ska tillbe i ande och sanning. Första Timote 2,1. Först av allt uppmanar jag er till bön, åkallan, förbön, tacksägelse. Och i Fiblipperbeet, gör er inga bekymmer, utan låt Gud i allt veta era önskningar genom åkallan bön med tacksägelse. Halleluja! Här har vi fått instruktionerna. Vi ber i ande och sanning. Det betyder att bön handlar om ett samtal med Gud. Precis som Anna och, och Alfonso sa: Det är ett umgänge med Gud själv. Det är samtal som pågår. Det är hjärtats närvaro när Gud och Guds hjärta berörs av mitt, mina ord. Utifrån mitt hjärta, min ande som återföddes genom Jesus Kristus kommer tillsammans med Guds ande. Då blir vi ett och då ber vi ande och sanning. Halleluja. Det Är det tillgängligt för alla? Ja, men det är inte så komplicerat. Är du frälst? Har du tagit emot Jesus? Då är din ande pånytt för. Då är du i klätter, Guds härlighet. Och då går du från härlighet till härlighet. En utveckling alltså. I umgänget med honom. Halleluja. Tack Jesus. Vad är det som händer? Jo, den här aktiviteten som pågår i andevärlden, alltså prågen, <laughs> det var ju ett verktyg för att få bort snön. Det är någonting som sker också i en andlig vägröjning. Det är någonting som pågår i andevärlden. Vi ser inte det med våra ögon. Men den aktivitet som pågår i den osynliga världen är lika verklig som i den här synliga jag har levt i Afrika i många år, och det är mycket, mycket enklare för oss som är lite afrikaner. Därför att det är så här, att i kulturerna där, där är det så här att det närvarande fysiska, det fysiska till och med så här, blommor, bal, berg, där, allt är också andligt. Det går inte att skilja det materiella, det fysiska ifrån det andliga utan alltihop sitter i ett paket och därför så kan vi inte göra en sån här uppdelning som vi i den här västvärlden i materialismens var kan göra för allting har med Gud att göra att vi är i honom vi lever i honom, det är i honom vi rör oss de har fattat det här mycket bättre än vad vi har gjort det är integrerat totalt det andliga och det fysiska och så är det egentligen. För när vi är i Kristus så är det, det hela världen här på jorden är till för oss. Och på något sätt här lever vi för att göra vad då? Tillbe Herren. Tillbedja honom. Så den här andliga, andliga dimensionen som finns, den gör också att det, det ondskans makter blir också väldigt realistiska i, i, i afrikanska tänket. Men för oss är det liksom någonting som, har, liksom, det blir liksom så här, men det finns ju inte, men sånt kan man inte prata om. Det finns en aktivitet. Och det vet vi egentligen. För vi som är bibelläsare, har du läst bibeln, du vet vad Jesus talar om. Och samtidigt så vill vi gärna liksom lägga det åt sidan, ja men det är nästan lite otäckt att prata om. Det pågår en strid, en kamp. I, I världen, därför att satan har monopol på jorden. Och därför har Guds församling, den du och jag är, vi har alltså fått det här mandatet av Jesus. Att bryta den här makten som han har sedan syndafallet. Är det konstigt? Är ni med? Amen. Tack, Jesus. Ja, men det här vet vi, Ja, ni vet det. Men ibland så måste vi göra det klart för oss. För att vi förstår att dimensionen av vår bön har en sån oerhört stor betydelse i allt vi rör oss, är och gör. Och vad som finns här omkring oss i vår stad. Jesus sa så här. Jag har gett er himmelrikets nycklar. Och han säger också så här i Matteus, säger han så här. Allt vad ni binder här på jorden är bundet i himlen. Allt vad ni löser här på jorden är löst i himlen. Vad innebär det? Jo, allt det du och jag uttalar i våra böner skickas rakt upp till Fadern och det händer någonting när vi ber. Det händer någonting när vi beder. Det är för att auktoriteten vi fick, den fick vi på grund av vad Jesus gjorde på korset. När han frisatte och friköpte människorna. Halleluja, prisat var Jesus. Den här bönen då, Fader vår som är i himmelen. Om ni tittar på den igen så ska ni få se att den är liksom uppdelad i, man kan säga i två avdelningar. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Det är liksom en del. Den delen är liksom riktad bara till Gud. Uppåt. Från mitt hjärta till Gud. Jag tillber alltså honom. Jag tillber honom. Precis som Jesus sa, den som tillber mig. Jag tillber Gud. Det betyder att min bön går till Gud. Min bön är mot Gud, inriktad på vem han är. Och vad han har gjort för oss människor. Och det, den, den, då kallar vi det för tillbedjan. Många gånger har vi, har vi i våra sånger, eh, vi sjunger i, i lovprisning och tillberian. Och Egentligen är saltaren den allra suveränaste på att leta på tillbedjans sånger. Det är en oerhörd makt i tillbedjan. Jag skulle vilja att vi sjöng en sång nu. Ska vi se om vi får... får jag har i alla fall sagt till dem att de ska få sjunga en. Jag ska få sjunga en sång och så ska jag tala om vad det här hela handlar om. Amen. Ja, vi tillbad Gud. Vi riktade allt vårt hjärta bön till Gud. Det här är en bön. Vi tillber i vår bön Gud. Och vad är det som händer då? Jo, det är så här att det här proklamerar vi ut med våra ord ut i andevärlden. Det vi inte ser, men det som vi sa är lika, lika verkligt. Då proklamerar vi att Gud Eller när vi sjunger att Jesus Du är den högste Att namnet Jesus blir proklamerat Gud blir proklamerad Och den ondskans makten Måste lägga sig För de flyr för det De klarar inte av När vi prisar Herren De klarar inte av det Så skulle vi kunna säga att det här är ju faktiskt en. Kan man använda sånt ord som en Andlig strid Föring, Vi plogar rent undan med allt som, som förändrar oss. Och så leder vi en banad väg. Det är därför vi lovprisar Herren. En banad väg. Det blir banad väg ända upp till himlen. Halleluja. Lovprisningen har en oerhörd makt. Den har en makt överallt. Helig, helig, helige Herren Gud, allsmäktige. Han som var, han som är, han som kommer. Vet ni vad det är? Jo, det är änglarnas sång inför tronen alltid. Alltid. O står det. Alltså de sjunger, de sjunger och tillber Gud ständigt. När vi sjunger och tillber Gud här, vet ni vad vi gör då? Jo, vi stämmer in i den himmelska ängla sången. Så himmel och jord är tillsammans. Ett. Vill vi vara ihop med himlens, vad som händer i himlen, ska vi lovprisa och prisa och tillbe Gud. Vi är ett där. Sänker sig himmelen och jorden möts. Halleluja. Tycker ni inte att det är ganska bra? Jo, det tycker jag. I tillbedjan finns det också en riktad till, till taxägelse. Paulus sa det, tacka Gud i alla livets förhållande. Tacka. Varför är tacksägelsen, lågprisningen så viktig? Jo, i tacksägelsen förstår du, då händer det någonting. Och lika i lågprisningen, tillbedjan, min egen tanke, du vet... Blir också förändrad. Därför att det som vi då från hjärtat, det kommer upp i tanken och så blir jag liksom lite liksom förändrad här uppe mitt tänk. Det negativa tankemönstret som jag har. Och fiva jobbet det är. Nej, fiva jobbet. Ja, då gör det. är så gräsligt och ja, det är så tungt allting. Om jag börjar sjunga, för fröjd i Herren är min starkhet. Det är ett ord av Gud. Om jag då börjar sjunga tillbe Herren, du är den högste. Då ska jag tala om för dig att din tanke förändras. Och det här, de här bekymren som vi har gjort oss, de försvinner. Det är inte så att problemet är borta. Men lösningen på problemet kan bli ett helt annat. När min tanke vet att Gud är mäktig att göra under. Halleluja. Och du kan tänka dig vad du mår bättre själv. Man mår så otroligt mycket bättre. Det här vill jag trycka på väldigt mycket. Kom ihåg din tillbedjan när vi beder. Bönen innehåller ju också naturligtvis åkallan och bön och förbön. Åkallan, vad menar jag då? När jag åkallar mig i nöden så ska jag hjälpa dig. Jo, det är alltså åkallan det är ju ett rop till Herren. Ropa till Gud och han ska svara. Det betyder alltså att jag uttalar det som är mina egna önskningar. Det som jag har. Det vi vill se förändras. Du får göra alla dina önskningar kunniga inför Gud. För han svarar på våra böner. Det är inte så att något bekymmer inte ska upp till honom. Jo, det ska det. Men det kommer efter tacksägelsen. Det kommer efter tillbedjan. Sen kommer jag och lyfter jag fram mina, mina böner. Allt det jag har på mitt hjärta i åkallan i tillbedjan men i åkallan, där ropar jag på Gud och då vet du att då är, det ju, då är det ju fokuset jag, alltså då är det ju min, mitt bekymmer och Jesus hjälp mig herre hjälp mig eller min familj eller mig och mitt och så, så det blir ju liksom riktat och vi har ju många sånger som vi är begärelseböner till exempel att fyll mig herre det är ju ingen lovsång det är ju en begärelsesång då vill jag att du ska hjälpa mig eller hur så sjunger vi det men vi kan också bedja så att herre hjälp mig ni vet ju hur många gånger under vardagen, i vardagslivet jag menar hur många gånger ropar man inte på Jesus och Jesus hjälp mig när man står inför ett sånt där häromdagen så när jag åkte upp min lilla backe då upp till där jag bor hade jag faktiskt som väl var, tack gode Gud för det, ganska låg hastighet Annars blir det ju upp för den där backen oftast. Och så, precis när jag kommer upp så här, så, så springer det två barn ut. Den stora pojken, han hinner stanna, den lilla stannar inte. Springer rakt ut framför min bil. Man blir helt kall, eller hur? Det enda man gör då, det är man, vad ropar man då? Jesus! Det var det enda jag fick ur med Och foten på bromsen naturligtvis men vad hjälper det när, det när det bara är snö och is Jesus och så ramlar ungen dessutom mitt framför man vill inte tänka scenariot något färdigt på något vis men bilen stannar alltså bilen, pojken ligger där alltså, ja, precis framför huvudet. Jesus Jesus. då är det bara det, är bara det som gäller ropa till Gud hjälp Jesus och jag stannar bilen förstås och kommer mamman springande. Åh, tack Gud, så jag Gud. Nu blev jag rädd. Åh, jag med så. Och när lillan. Han var kanske tre år. Han fattar ju inte så mycket. Men otäckt var det. Men där mitt i sån här situationen, ni vet. Då drar man automatiskt i bönelina. Då behöver man inte tänka. Då behöver ingen be mig göra det. Då går det. Förbön, Vad är det då? Vad gör vi när vi är förebedjare? Jo, vi beder ju för. Vi alltså är ju in i en bön för någon annan. Eller någonting annat. Då är, ju inte, då är det inte mig och mitt. utan Då ställer jag mig i gapet för någon annan människa. För en plats. För ett land. För en nation. Vi är bedjare för att dra ner himmelen till någonting. Att få Guds plan. Guds vilja. Och den här människans Liv stämmer inte. Då ställer vi oss där i gapet mellan det och ber för den här personen att guds plan ska kunna få ske. Vi står i gapet då för någon annan. Det är för bön. Var inte så ängslig när vi säger kom fram för för Tänk dig att få någon annan människa som, som, som ber för dig så att gud ska väl signa dig. Vilken förmån vi har. I den här bönen så står det också ske din vilja så som i himlen såg på jorden. Varför ber vi det? Jo, det här är order ifrån Herren. Nu ser vi igen hur viktigt det är att det var vi som står här på jorden som ska be så att Guds vilja Gud har en designad plan i himlen. För ditt liv, för mitt liv, för avesta, för A Sverige. Det finns en plan, det finns en bestämd ordning för det här i himmelen färdig. Hur ska den komma ner på jorden? Hur ska Gud få tag i det så att din, hans vilja sker med dig? Jo, när vi ber att Guds vilja ska ske i ande och sanning. Så mitt and, när jag ber så ber jag utifrån Guds vilja. Då sker det. Och vi ropar ut det och tar Så då får vi tag i Guds plan. Och så drar vi ner Guds plan på jorden. Över ditt liv. Över mitt liv. Över vår stad. Så när vi tar och lyfter upp vår stad. så Då ropar vi till Gud över att hans plan ska ske. Ske din vilja som du har tänkt med den här staden. Det som du hade planerat. Det finns en... En syfte med varje människa, en syfte med varje plats. Och det ska vi bedja ut så vi får, ner, vi får se det resultatet i vår stad. Jesus sa så här, be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och det, där, det där är ett bibelord som jag har funderat en del på. Hur kommer det sig att Jesus då... Han, ber, han, han vet ju vad skörden är. Han ser ju skörden. Ändå så säger han till oss här, de kristna, de troende, att vi ska be till honom så att han sänder, han sänder arbetare. Det, det, då kunde han väl bara ha gjort. Men här kommer det igen in det här. Det är vi här på jorden som är satta. Vi har fått det mandatet som församling. Att det är vi som beder ut Guds vilja här på jorden. Och därför behöver vi bedja då Herre du har den här bilden, du ser den här skörden i Avesta Sänd arbetare herre Och när vi ber då utlöser våra förböner Arbetarna De utlöser någonting när vi ber. För det vi ber om, vi löser och vi vinder Nu löser vi ut arbetarna Till skörden Därför är det viktigt att vi ber. Det är viktigt att vi tar det allvaret. Elia, han var en man av, av vanligt folk, står det i Jakobs brev. Men när han bad så kunde han bedja. Så det inte regnade på tre och ett halvt år. Så bad han igen och så regnade det på tre och ett halvt år. Och så står det, för mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Det är du. Tänk att din bön är mycket verksam och mäktig. I första samens så står det om Samuel och då står det att, det, jag, jag såg det här om dagen, det, det är faktiskt något där som man hajar till då. då, står det så här. Det vore fjärran från mig, säger Samuel, att jag skulle synda så mot Herren att jag slutade be för er. Vilket uttryck. Jag har inte sett det där förut. Att han uttalade så att Samuel ser det som en synd att han inte ber att han inte förbeder för sitt folk. Den dimensionen har du tänkt dig någon, den någon gång att jag faktiskt syndar mot Gud om jag inte beder för människor. Det är mitt ansvar att bedja. Det är mitt ansvar att få ut evangeliet. Jag har det. Det ligger på mig som kristen, därför att Gud gav mig den makten, det mandatet. Och då kan man säga, ja men vi får så sällan bönesvar, vi ser ju inte så mycket. Det händer ju inte så mycket fast vi ber. Det där, det där är en väldigt farlig tankebana. För vad vi gör då, vi kränker Gud. Vi kränker Gud. Det är inte vi som är satta av att höra vad som är ett bönesvar. Är alltid bönesvaret min, min önskan som är uppfylld? Eller är det... Sker, sker möjligen det ett bönesvar när jag inte får som jag vill också? Jag säger så här, Jesus, sked din vilja. Ja men då har jag ju sagt det. Om då guds vilja är att jag ska inte ha det här, då är ju det ett svar, eller hur? Vi, det handlar om en underordnande attityd. Jag kan inte gå ut i frustrationer för att jag inte får som jag vill. Utan är det jag ber dig att Guds vilja ska ske så lägger jag mig under den som är större och högre än jag själv. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vi får se svar. vi får se svaren på olika sätt. Men jag tror att många gånger kan hindret sitta i mig själv. Mina böner era böner blir inte hörda för ni ber illa, säger Jakob. Och vad är det? Ja, men om mitt, mitt hjärta inte är rent, mitt hjärta, om jag inte ber det i ande och sanning, om jag har andra motiv när jag ber. Att ber efter Guds vilja så att mitt hjärta och Guds hjärta är ett. Då vet vi att vi får bönesvar. Vi vet att Herren svarar. Alfonso han, han tänkte inte ge upp och be. Han tänker fortsätta, 16 år. Jag tänker fortsätta att be. Jag vet att bedja är att umgås med gud. Hur kommer det sig att vi inte skulle kunna få väcka den här känslan mer. Väcka det. Vi jobbar idag. Vi lever i en tid som det är ganska så bökigt får man ju säga. Jag skulle kunna säga att miljön som Jesus beskriver i Matteus 24 om den. Tiden av mycket jordbävningar, mycket krig och mycket av olika saker. Det, den sån tid lever vi Vi har ett sånt miljö omkring oss. Men mitt i den miljön... Så ska Guds härlighet få lysa ännu starkare genom hans församling. För Gud vill att alla människor ska bli frälsade. Det kan vi i alla fall utgå ifrån. Och Svennisjö sonen kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och den andlighet som vi märker, det är också en skickelse av Gud. Och den andligheten ska vi hjälpa till med att rikta in mot Jesus och inte mot något annat. Utan människor ska få hitta en ett fundament att stå på. Människor ska få hitta Jesus. Det är vårt motiv till varför vi sätter på bönen nu. Jesus för världen, givit sitt liv. Öppna de ögon, Herre med giv. När du ber, vet du att det står i hebrebrebrevet att vi som, som kristna, vi har tjänsteandar till vårt förfogande. Det är änglar. Varenda en av oss har fått änglar. Som, som vi har fått som sett en, en ansvar för. De är för oss. Och vet du. Att om inte vi ber, Då är de ganska passiva. De har alltså inte särskilt mycket att göra. Men när vi sätter igång och ber, förstår du. Då sätter också aktiviteterna igång i himlen. Och vi får en andevärld. Där änglarna är ute och på uppdrag därför att vi beder. Vill du ha passiva änglar omkring dig? Eller vill du att de ska vara aktiva? Har något att göra? Tänk dig vilken ängla här om vi alla slår ihop våran, våra härskaror. Då kan man kalla dem härskaror som ska strida för Avestas folk och för världen. Vi har fått ett mandat. Ta det. Inta in, ta din position. Inta din position inta din position och börja bedja, kom den sund du har kom och ber. du kan väl beda hemma, ja det kan du absolut göra det menar jag inte mer att säga men en kollektiv bön, det är en sak och en kontemplativ bön eller ensamheten är en sak men när vi kommer tillsammans vet vi vad som hände också när vi läser i lärjungarna när de kom tillsammans då följ Guds andes och jordmarken skakade står det när vi ber er tillsammans. och vi bara utmana oss till det. Upphöja Herren. Prisa hans namn. Komma för hans ansikte. Med fröjderop. Ta ditt mandat. Det Herren har gett oss. Låt oss få se bönesvar. Låt oss få se en förändring. En skakad stad. Där elden faller också i Avesta. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Låt inte änglarna vara arbetslösa. Så låt dem få arbeta mycket. Gud vill signa oss. är nu bara tackar jag dig för ditt, din väg, Herre. Tack för att du har gett oss ordet och bönen som vapnen, Herre. Jag tackar dig för det. Helige ande, jag tackar dig för att vi får lägga den här tiden herre särskilt herre när vi vill se en förändring herre, när vi ropar till dig herre för vår stad, för vårt land och för vår, vår värld herre när vi vill se dig uppenbarad vi vill se dig uppenbarad herre till människors befrielse Jesus tack för att vi ska få se dig jag prisar dig i Jesu namn i Jesu namn och jag ber att bönens ande ska vara utgjuten över vårt folk herre att din bönemantel får läggas på var och en igen herre, jag tackar dig Väck vår böne ande herre Väck den herre Jag ber dig i Jesu namn Amen Tack Jesus Tack Jesus Ska nu sjunga en sång som egentligen är en aftonbön Men vi får tänka det som en, en bön ingen stund är som denna Kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre brända Inga stämmor stimma Tag du nu i dina händer Denna dagen som förflutits Visst jag vet det gott du vänder Vad jag lite eller brutit Ont jag tänker från grus till ädla stenar du får lyfta du får bära jag kan ba Tidig jag tänkte så här att eh, det kan ju vara olika saker som, som ligger på våra hjärtan det kan ju vara att man, man vill åkalla Gud och säga hjälp mig eh, eller ställa sig i gapet för någon annan och säga Gud hjälp honom eller henne eller att du vill komma fram och få hjälp i förbön eh, vi ska ge tillfälle för det jag tänkte vi gör så här att vi jag ska be maggan komma fram så ska hon få spela ett stycke. Och medan hon gör det så, så böj ditt huvud och vänd ditt hjärta till Jesus um, i bön för honom. Och när maggan sedan slutar spela så är du välkommen fram så fortsätter vi bara i bön. Om du vill ha hjälp i förbön så finns möjligheten att ta den möjligheten. Uppmana dig till det. Gud välsigne dig. Vi ber. du har något du vill att vi ska be för tillsammans så får du gärna räcka din hand så kommer jag ner för du berätta vad ditt bönämne är annars så finns det tillfälle nu att få komma fram och få förbön eller om det är något annat du har på ditt hjärta vi låter, vi är i tid i bön inför Gud och söker honom men har du något vi ska be för tillsammans så räck din hand så kan jag komma ner får du berätta Ja, jag vill att vi ska be för en kille som var med här i församlingen i början på 80-talet och bor kvar här i stan men han har, inte, ja, han har faktiskt varit in någon gång här på kanske två, tre gånger sen dess. Någonting sånt tror jag. Och eh, han har en ganska jobbig tillvaro, en väldigt ordnad tillvaro kan man säga, samtidigt som det är upp och ner när det gäller droger och sånt här. Och eh, han, har ett, han bor i en lägenhet och så här ordning på allting och sköter allting men, men har jobbat just med drogbiten där. Och nu är han väl i en period som är väldigt eh, svår. Så att, eh, jag vill att vi ska ta med honom här, be för honom att det får bli en rejäl förändring igen. För han har mött Herren förut, han berättade om det när vi träffas och sådär och och, och hur det tog tag i honom. Han, har, han vet det här. Men han är fast i ett drogberoende. Alltså. Vi vet att Jesus kan lösa honom från det här. Det är inte alls omöjligt. Och eh, bönens makt är väldigt stor. Och jag tycker att det här är väl värt att be för. För den här killen är verkligen värd att få möta Gud igen. Och få bli fri och befriad. Och jag vill att vi ska be att vi, det, det står att det vi låser här ska vara låst i himlen det är väldigt allvarliga saker det vi löser här ska vara löst i himlen jag vill att vi ska lösa honom ifrån den här situationen men jag vill också att vi ska be Herren beskydda honom ifrån de här som bara vill tjäna pengar på hans dråberoende som, som kommer och lånar ut pengar och ser till att han får när han inte orkar säga nej och när kroppen skriker efter det här och jag vill att vi ska be om en befrielse ifrån de här att de här människorna ska de ska hålla fast helt enkelt. en efter en så fort de närmare han stör så ska de åka fast. Det, det, det är liksom så att de får de märker att det, vi vi klarar inte det här. Vi kan inte förse honom med det här som han han efter. Tack Jesus för att vi får lägga honom inför dig nu Jesus. Tack Jesus för att du du har mött honom förut, Jesus, och du vill inte heller möta honom igen, Jesus. Prisar och lovar dig, Jesus, för det som finns djupt inne i hans hjärta, det han vet, det här är vägen, det här är sanningen, Jesus. Jag prisar det för dig, Jesus. Låt det få ligga och gro och riktigt vara eh, någonting som, som, som hela tiden påminner och påminner och påminner Jesus. Jag prisar det, Jesus, för den kraft som, som du visade i hans liv, Jesus, då när han fick möta dig sist, Jesus. Vi prisar det för dig, Jesus. Jag ber dem om en eldsmur runt honom nu, Jesus. Den här lägenheten ska vara ett skyddat område, Jesus. Jag prisar det för dig, Jesus. Det ska inte få komma några drognissar och, och, och sprida sin skit där, Jesus. Utan i Jesu namn så ber de om ett beskydd och en eldsmur, Jesus. Jag ber också att de här som förser och tar hit droger till den här stan Jesus Så att de en efter en bara ska åka fast Jesus Så att polisen ska hitta på dem De ska åka fast och de här drogerna ska bara rensas från gatan Och från kvarter och annat i den här stan Jesus Du ser det mörker som sprider sig med de här drogerna Jesus Och den kriminalitet som följer med för att man måste stjäla för att ta rå med det här Jesus jag prisar dig, Jesus, för att du ska bryta den här mörkret som ligger här, Jesus. Vi får tacka dig för det Jesus, att du gör det, Jesus. Och visa oss vägar hur vi kan vara till hjälp för de här människorna, Jesus. Jag prisar dig för dig, Jesus. I Jesu namn. Vi lägger honom nu under blodets beskydd, Jesus. Jag prisar dig för dig, Jesus namn. Amen. Amen. Är det någon mer som har något sånt där bönämne vi ska ta? Margareta Jag vill att ni ska be för min mamma för att hon, vi har ingen kontakt med henne, varken min syster eller jag jag vill att vi ska få de här männen som hon har att de ska släppa tag i mig så att vi kan bli vänner igen Vi ska be för Margaretas mamma Vi gör det, vi tar det så här lite enkelt Vi är ju familjevänner så vi ber för det Kära Jesus, nu ber vi för Margaretas mamma, herre. Och Jesus, du ser den relation som de har eller inte har, Jesus. Tack att din vilja är gemenskap. Och Nu ber vi för den här kontakten som, som kanske är, är svag. Men jag ber att det ska få bli en bra kontakt, herre. Jag ber för Margareta att de ska hitta små vägar att kunna nå in till, till hennes mamma. Jag ber för hennes mammas liv, för hennes hjärta för det som kanske binder henne i olika saker Jesus du kan tala till henne Tack att du gör det och tack att vi får precis som Ingrid sa, vi får ställa oss i gapet för människor som vi älskar och vi ber här att du ska beröra vi ber om dig Jesus Jag ber för den här mannen också som bengt och la fram herre, Tack att, vi får, vi, får vi, ber att vi, ska, vi får älska honom fast vid ditt hjärta Jesus Hjälp oss att bry oss om varandra, Herre. Och älska Jesus. Jesus, tack Jesus. Är det någon mer som har mer som vi ska be för? Mm. Eh, annars så gör vi så här. Du vi, vi, eh, vi får komma framför förbund om du vill. Men annars gör vi så här. Eh, vi ska sjunga en, en sång tillsammans snart. Eh, som är just att ära Gud för den han är. Helig, helig, helig. Att vi får stämma in med änglarna som här sa. Hela jorden är full av din härlighet. Och vi får stämma in i det. Men innan vi sjunger den sången så... Jag tar det från början. Vi ska sjunga den sången. Och när vi har sjungit den sången då får man göra som man vill. Antingen går man ut och har gemenskap där ute. Och fikar tillsammans. Eller så dröjer du dig kvar. Och får Förbön. Och då ber jag er som är kvar att ni respekterar lugnet som får vara här och eh, friden. Så går vi där ut där ute och tar samtalen där ute. Så får vi sätta på en, en, en sång som får gå här. Så låter vi vara frid här inne om man vill söka sig framför förbjörn. Men det blir efter vi har sjungit den sången. Eh, så ni vet att officiellt så slutar mötet med Villa hjälpa Hjälpebön. Så kom jättegärna fram, så hjälper vi dig. Men innan vi gör det så ska Kristine få komma fram. Välkommen Kristine. I vår bönevecka som kommer, eller böneveckorna, så kommer vi att få ett besök på lördag. Och jag ville bara slå ett extra slag för det. Jag pratade med Annika häromdagen, hon ringde. De var uppe i Mora nu. De är ju två månader i Sverige för att de kommer ju att förlänga sin arbetsperiod och vara borta längre än vad det bara var tänkt. Och jag tänkte när jag var liten, då var missionärsbesök, det var liksom något, det var det mest storartade man kunde gå på. För då var ju inte världen eller det var inte så tillgängligt allting utan kommunikationerna de var långsamma och det var liksom så väldigt stort när det kom någon bort ifrån. Nu kan vi ju prata med varandra varje dag om vi har lust vare sig man bor här eller i Argentina eller så. Men för deras skull och för vår egen skull så skulle jag önska att vi kommer till det här mötet när de kommer hit och hälsar på. För jag tror att det har betydelse för oss. Kanske särskilt i böneveckan, för vi kommer att få höra vilka under Herren gör. Och det blir till en uppmuntran för oss att fortsätta be och att hålla ut. Och sen till alla yngre, om det är några yngre kvar här inne, så vill jag säga att jag tror att deras tonåringar är med också. För att de har varit i Mora och hälsat på och de kommer att åka tillbaka till mormor via Avesta. Så jag antar att hela familjen är med. Och jag tror att det är jättekul för tonåringarna om det är lite tonåringar med i mötet också. Och det kanske är några av er som inte känner dem än, vi bara vet att vi ger vårt stöd och hjälp till den här familjen för att de ska kunna arbeta i Argentina. Då är det ju en chans att få träffa dem. Vi kommer att få se bilder, vi kommer att få vittnesbörd och vi kommer att få samtal, och fråga allt vad vi vill. Så jag vill bara uppmuntra dig till att komma på lördag klockan 17. Jag gör också bara en pålysning och det är ju att i eftermiddag klockan 5 så är det en gemensam gudstjänst för pingstförsamlingarna i Dalarna uppe i Falun, centrumkyrkan, och då inviger vi LP-nätverket. Och det är förbundsstund där vi avskiljer Veiko Olofsson. För den här uppgiften att arbeta med LP-Dalarna, och vi kommer ju se mycket av Ejko här hos oss. Men vill du göra en tur på eftermiddagen till Falun så börjar mötet där klockan fem. Det är besökt av LP-Rix, Lars-Olof Egelbäck ska predika, Åsa Danielsson medverkar och det är flera. Så det blir ett bra möte. Skulle någon vilja ha plats i min bil så skulle ni kunna prata med mig vid kyrkaffet. Jag tänker åka upp och vara med Däremot är inte min bil städad Och ganska smutsig Så att man får ta med det i beräkningen och Jag har fyra, fyra barn och det är liksom lite rörigt i bilen Men kan du stå ut med det så har jag någon plats över Åk upp till Falun i eftermiddag Tack så mycket Vi, vi tar och sjunger 6 9 Så står vi upp tillsammans Om du sen känner att du vill ha förbön Så ta det, ta den möjligheten så tar vi samtalen där utanför. Tackar för det. Från våra hjärtan till Guds hjärta.